române a aprobat alegerea Preacuviosului Părinte Arhimandrit Timotei Ioanei în postul vacant de Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și ridicarea sa la treapta Arhieriei, urmând a purta în această înaltă demnitate bisericească titulatura Prahoveanului. Pentru îndeplinirea rânduielilor canonice și statutare bisericești, cele de mai sus se prezintă spre știință tuturor celor de față, precum și întregului cler monahilor și tuturor credincioșilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor și a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, astăzi, joi, 30 octombrie 2014, la hirotonirea într-o arhiereu a Praculiosului Părinte Arhimandrit Timotei a Ioanei, pentru postul de episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor cu titulatura Prahoveanu. Din partea preasfinției sale, așteptăm, așa cum prevede, canonul 34 apostolic, cinstire și ascultare față de Patriarhul României Chiriarhul Său și față de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, să lucreze în comuniune cu ceilalți erarhi, și să-și îndeplinească cu responsabilitate misiunea la care a fost chemat în calitate de episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, să arate iubire de neam și de biserică, să apere și să promoveze valorile credinței ortodoxe, să arate grijă părintească pentru parohii și mănăstiri, să sprijine cultura creștină și să ocrotească patrimoniul bisericesc să manifeste dragoste părintească față de cleruși, și de credincioșii creștini, tineri și vârstnici, făcându-se tuturor călăuze într-o păstra păstrarea neștirbită a dreptei credinței și a rânduielilor bisericii noastre străbune. Încredințăm pe Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Milostivirii Bunului Dumnezeu, rugăciunilor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, precum și ale tuturor Sfinților Români. Și astfel, cu un cuget și cu o inimă, împreună să preamărim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăimea cea de oființă și nedespărțită, Amin, semnează președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul României. Pe asențitule... Timotei episcopicar al Arhiepiscopiei Cureștilor, cu titlul de Prahoveanu, primește Mante Arhereaste. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este. Vrednic pectorale, vrenițe, Să acum în episcopal, Preasinția voastră, primiți cârja aceasta ca să păstoriți turma Cuvântătoare a lui Hristos, cea încredințată părinții voastre, și celor ascultători să le fie de la preasinția voastră toiac de sprijin și întărire pentru cei neascultători și nestatornici să le întrebuințească toiac de deșteptare și toiac de îndreptare. Vrednic este! Vrednic. Mulțumim la milostivul Dumnezeu pentru această zi binecuvântată în care dăruiește bisericii sale un nou arhereu și anume pe preasfințitul Timotei Prahoveanul Episcopicar al Sfintei Arhepiscopii a Bucureștilor. Lucrarea pastorală astăzi este în toată biserica din ce în ce mai necesară. Și lucrarea pastorală arhitecturală este din ce în ce mai solicitată. De la anul 1990 încoace, credincioșii, clerul și credincioșii doresc prezența ierarhului sau ierarhilor cât mai. Intense, mai deasă în parohii, în mănăstiri și de asemenea lucrarea socială a Bisericii, lucrarea misionară în societate, necesită o prezență deosebită atât pentru cooperarea cu instituții de stat și cu organizații, asociații și fundații culturale, filantropice și spirituale în general, încât pe lângă lucrarea pastorală în parohii și mănăstiri este nevoie și de o reprezentare a Bisericii în relațiile cu instituțiile locale, centrale și cu diferite organisme care doresc să coopereze cu Biserica. Arhiepiscopia Bucureștilor a fost cea mai mare arhiepiscopie, dar în ultimii 30 de ani din ea s-au desprins încă 5 parhii. Acum însă ea cuprinde capitala, județul Ilfov și județul Prahva. Are multe activități în desfășurare și mai ales numărul mare al credincioșilor este concentrat în capitale. De aceea s-au înființat recent încă trei protopopiate sau protoierii, având acum în capitale șase protoierii și două în județul Ilfov și patru în județul Pravla. Această prezență a păstorilor în mijlocul credincioșilor și a protopopilor care coordonează activitatea preoților, este din ce în ce mai exigente. Avem de încurajat pe profesorii de religie, pe profesorii de la seminarii și facultăți și în același timp avem de dezvoltat o lucrare prin mass media, în mijloacele de comunicare în masă moderne, radio, televiziune, cotidian, ceea ce înseamnă o prezență aproape continuu pentru a exprima punctul de vedere al Bisericii, dar și pentru a răspunde cu mesaje specifice în fiecare moment comemorativ sau universal din viața Bisericii. Pentru toate aceste activități este necesară, mai ales în teren, prezența Episcopului Vicar. Așa cum prevăd hotărârile Sfântului Sinod, Episcopul Vicar trebuie să fie pe teren cel puțin trei zile, pe săptămână. Și această lucrare este o lucrare misionară, Nu are o lucrare administrativă, intensă, ci o lucrare pastorale și misionare. Are datoria de a vizita parohiile, mănăstirile, școlile din eparhie. Și deci este binevenită și binecuvântată orice formă de ajutor în această activitate, dar mai ales prezența Episcopului Vicar în Arhiepiscopia București. Activitatea Arhepiscopiei este foarte bogată și jertfelnicia este mare. La ora actuală, atât radioul, cât și televiziunea, cât și ziarul, lumina, toate acestea sunt susținute cu peste 50% din contribuție de Arhepiscopia Bucureștiului. Până la 61% de pildă în cazul televiziunii. Deci avem o lucrare Gerfelnică, darnică și de asemenea cea mai mare contribuție lunară pentru viitoarea Catedrală a Mântuirii Neamului vine din partea arhiepiscopiei Bucureștiului. Și toată această activitate trebuie coordonată și trebuie încurajată. De aceea noi ne bucurăm că astăzi am primit un ajutor în plus. În perioada vacanței, acestui post de Episcop Vicar al Sfintei Episcopii a București, am apelat foarte des la ajutorul preasfințiților episcopi Vicar Patriarhali, care au răspuns cu promptitudine, totdeauna săvârșind hirotonii, sfințit de biserici, de acum însă, în primul rând, această lucrare este lucrarea Episcopului Vicar al Episcopiei București. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a dăruit ca episcopicar un om cu o dragoste mare față de Dumnezeu și de Biserică, încă din copilărie, care a fost verificată prin multe dăruire de sine, jertfelnicie osteneală, la arhepiscopia Iașilor și mai ales în slujirea liturgică a preasățitului Timotei Prahoveanul ca arhidiacon, ca exact -ar cultural al mănăstirilor și apoi slujirea aici ca mare ecresiar al catedralei patriarchale unde vedem o mulțime de noi pe care le-a făcut căutând sponsori, căutând oameni darnici și noind veșmintele, obiectele sfinte din altar, ceea ce a adus o bucurie clerului și credincioșilor care se roagă în această sfinte Catedrală Patriarhală. De asemenea a fost XAR, cultural al mănăstirilor, împodobind cu multe scrieri, patrimoniul spiritual, ală conștiinței monahale din această parte a țării. Și a fost foarte activ la postul de radio, de televiziune, pentru orice moment care a necesitat un interviu sau un comentariu sau o comemorare. Deci avem conștiința că lucrarea de aici va... Continua și a s-a verificat în măsură prinzător în câteva luni, de când pe episcop Picard Timotei a fost chiar superior al așezămintelor românești de țara Sfântă, de Ierusalim, Erihon și Jordan. Și reprezentantul Patriarhiei Române lângă Patriarhia Ierusalimului. Acolo a făcut înnoai deosebite și dotări la reprezentanța Patriarhiei Române sau șezământul din Ierusalim. Toate acestea au arătat că Preasfinția sa atunci când nu are încotro a dezvoltat și un simț practic. Se spunea că e bun vorbitor, că e bun scriitor, mai ales cronicat. Dar iată că neavând pe cine se delege, s-a apucat de lucru direct și a făcut o mulțime de noiri de dotări, ceea ce i-a prins bine ca pregătire pentru lucrarea aceasta de la Sfânta Arhiepiscopie a București. Noi mulțumim Lui Dumnezeu, mulțumim Sfântului Sinod și, în mod deosebit, mulțumim eratilor care au participat în număr mare astăzi la hirotonia Preasfințitului Episcopului Car Timotei Prahoveanu. Această prezență arată două aspecte. În primul rând, o colegialitate statornică, o patru din... Era a fi prezenți, au fost colegi, școală, facultate, cu preasățitul Timotei, iar ceilalți au dorit să fie prezenți ca încurajare, pentru că e foarte important în ziua aherotoniei, ca deac, un preot sau episcop, să fie mai mulți rugători. De asemenea, constatăm că pe lângă cei cu funcții de răspundere în arhiebiscopie, în Arhibiscopia bucurești or, au răspuns invitații mai mulți arhimandriți și stareți și starețe din Moldova, din Transilvania, de aici, din țara românească. Le mulțumim pentru că deși este zi de lucru și ar fi avut activități de desfășurat acasă, totuși s-au ostenit și au venit ca să participe la bucuria noastră aici, la, la Episcopia București. Or, tuturor vă dorim sănătate, cu ajutorul la Dumnezeu, iar preasfințitului Părinte Timotei Prafoganu îi dorim mult ajutor de la Hristos Domnul Arhereul și Păstorul Suprem, de la Sfinții Împărați Constantin și Elena, de la Sfântul cu din mitra cel nou, de la Sfântul Erar Nectare, de Igina Ocrotitor ai acestei catedrale și de la toți Sfinții față de care are o evlavie deosebită. Într-un mult și La fericirea voastră, îngăduiți ca înainte de a citi câteva cuvinte pe care le-am scris pentru acest moment, să vă Mărturisesc că în urmă cu puține zile, când m-ați anunțat de ziua aceasta de 30 octombrie, când sunt pomeniți Sfinții Zenovii, episcopul și sora lui Zenovia și apostolul Cleopa, m-am gândit la două lucruri care au o legătură cu viața mea încă din tinerețe. În urmă cu 40 de ani, pe când eram un copil, mama mea mă ducea deseori la o biserică pe care o zidise un călugăr misionar în apropierea Fărticenilor, Arhimandritul Zenovic Videscu, care fusese trimis de Mitropolitul Iustin Moisescu într-o parohie misionară de lângă Fărticenii. Îmi amintesc cum, în decurs de 10 ani, acest călugăr foarte răvnitor a ridicat o biserică asemenea unei catedrale. Era mâhnit atunci pentru că mama mea măscula întotdeauna la ora 4. El începea slujba la ora 5 jumătate întotdeauna dimineața, dimineața. și uh, mergeam aproape o oră pe jos, nu exista atunci prea multe mijloace de transport, ca să ajungem din vreme la slujbă și să mai găsim un loc, pentru că după ora 6 în biserica care era la fel de mare ca aceasta nu mai era niciun loc. Și m-am gândit, atunci câteva zile, când mi a spus la această legătură cu biserica închinată Sfinților Zenovie și Zenovia, acolo unde am văzut pe un perete întreg zugrăvită viața lor, mai ales mucenicia lor, pentru că acest episcop ale geilor, Zenovie, a sfârșit în timpul persecuțiilor într-un cazan cu smoală, cu smoală încinsă. Pe de altă parte... Apostolul Cleopa, pomenit astăzi, îmi aduce aminte de Marele Duhovnic al Neamului Românesc, care a avut o legătură specială cu satul meu de o vârșie. Atunci când mănăstirea Sihestria a ars în anul 1942, în vremea stărăției Arhimandritului Cleopa, printre puținii credincioși care au răspuns chemării Arhimandritului Cleopa, atunci s-au numărat și locuitorii satului meu, care într-o zi au plecat către Sihestria cu 60 de căruțe, ajut ajutând la refacerea Paracrisului de iarnă mistuit de flăcări și la zidirea două corpuri de chilii, dintre care unul se mai păstrează până astăzi, și pisania a Paracrisului închinat Sfinților Ioachim și Ana, apoi unde a fost călugărit, în urmă cu 27 de ani, amintește de darul pe care satul Rădășeni l-a făcut acestui așezământ monahan. Cu minte de profundă smerenie și responsabilitate, m-am apropiat astăzi pentru a fi hirotonit arhereu la acest sfânt altar al Catedralei Patriarhale, înaintea căruia cu binecuvântarea și la chemarea prefericirii voastre m-am învrednicit a sluji în ultimii aproape șapte ani, sub ocrotirea Sfântului Cuvios Dimitre cel Nou, a cărui pomenire s-a încheiat de curând, rugându-l să mă de harul și binecuvântarea pe care Dumnezeu o dăruiește prin Sfinții Săi, celor care se roagă lui cu credință și evlavie. Cămarea la arherie presupune începerea unei noi vieți care necesită înainte de toate, o conștientizare mai mare a responsabilității uriașe pe care o voi avea înaintea lui Dumnezeu și în fața oamenilor, întrucât cel care primește Harul Sfântului Duh în această treaptă de slujire, pentru săvârșirea tuturor lucrărilor sfinte, va da seama înaintea lui Dumnezeu de felul cum îi va povățui pe credincioși pe care a mântuirii, cum îi va învăța și cum le va sfinți viața, astfel încât să-i prezinte ca pe ofrandă curată, înaintea tronului cerest. Zidiți fiind pe temelia apostolilor, următori și moștenitori ai acelui așdar și har dumnezeesc, mă voi strădui să urmez cuvintelor Sfântului Apostol Pavel, care îl îndemna pe episcopul Timotei zicând, Ține dreptarul cuvintelor sănătoase, cu credința și cu iubirea ce este în Hristos, pe te să te arăți încercat înaintea lui Dumnezeu, lucrător cu fața curată, drept învățând cuvântul adevărului. 2 Timotei 1,15 Datoria principală a episcopului de a învăța drept cuvântul adevărului mântuitor se face astăzi într-un context cu multe tentații într-o societate marcată de autosuficiență în care nu se mai face referire la valorile spirituale creștine acum când fenomenul secularizării este tot mai crescând. Singurul ajutor autentic rămâne însă Hristos care ne spune, În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Și luați jugul meu asupra voastră, învățați-vă de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre, că jugul meu este bun și povara mea ușoară. Adevărata puterea slujirii vine din smerenie și din încrederea în Dumnezeu. De aceea cel care priveghează pentru sufletele credincioșilor, având să dea seama de ele la judecată, trebuie să învețe că adevărații părinți ai bisericii sunt de fapt sfinții ai ei, tocmai pentru că au fost martori și slujitori a iubirii lui Dumnezeu pentru biserica lui și pentru toți oamenii. Și să înțeleagă că demnitatea nu vine din meritul său, căci nimeni nu și-a singur cinstea aceasta, și dacă este chemat de Dumnezeu. În aceste momente de mare trăire și înălțare sufletească, mulțumesc Mântuitorului Iisus Hristos, alhereului cel veșnic, preacurată sale mai și tuturor Sfinților pentru binecuvântarea și ajutorul pe care mi l-au dăruit de-a lungul întregii vieți și mai ales din perioada slujirii mele ca mona și slujitor al Sfântului Altar. Mulțumesc în chip deosebit prea fericirii voastre, la fericite Părinte Patriar Daniel, pentru chemarea și încrederea acordată și mă voi strădui să împlinesc această lucrare cu bucurie, râvnă și credință în ajutorul lui Dumnezeu, care pe cele slabe le întărește, iar pe cele cu lipsă le împlinește. Datoresc la fericirii voastre foarte mult. Dincolo de o aparentă haina exigenței pe care oamenii cu adevărat mari trebuie să o poarte, am descoperit că, fericirea voastră, aveți o râfnă pentru cele sfinte cum rar se întâlnește și o dragoste față de biserică care nu poate fi cuprinsă în câteva cuvinte. De multe ori, când am venit cu un referat sau pentru o problemă față de fericirea voastră, am avut... Mare emoții pentru că întotdeauna, prea fericirea voastră, ați spus ce a trebuit, chiar dacă a trebuit să spuneți poate un cuvânt care trebuia să-l primească respectivul într-o anumită notă, dar dincolo de acestea am descoperit această dragoste față de Biserică, această știință a teologiei și deschidere pentru alții, dar și râvnă misionară, cu care toate acestea se întâlnesc foarte rar. De aceea, în această zi, nu doar pentru faptul că m a chemat la această slujire pe care eu, de fapt, nu o merit, ci pentru toată această lucrare pe care am observat-o eu în acești mai mult de 24 de ani, vă adresez astăzi cuvânt smerit de recunoștință ierarhilor Sfântului Sinod care s-au ostenit pentru mine și mi-au dărit acest dar al Arhieriei. Le mulțumesc în mod deosebit. Preasfinț în al preasfințitului Casian, pe care în urmă cu 30 de ani îl întâlneam la seminarul de la Mănăstirea Neams, când ne ținea frumoase prelegeri, în vremea aceea, fiind inspector general bisericesc, preasfințiților Ierar, care au metania la Mănăstirea Neamț, preasfințitul Varlam Ploieșteanu și preasfințitul Emilian Lovișteanu, preasfințiților Visarion și Ambrozie, mai vechi cunoștințe și binefăcători ai mei, dar și preasfințiților Mihail al Australiei și Noii Zeelande, și Macarie al Europei de Nord, la căror întronizare am participat în urmă cu mai bine de șase ani în îndepărtata Australie, respectiv în Suedia, și celorlalți preasfințiți părinți care sunt aici de față, preasfințitului Siluan al Ungariei, preasfințitului Pimotei din Spania, preasfințitului. Corneliu. preasfințitului Corneliu îmi cer iertare că am, am trecut peste preasfințitul colegul meu de seminar pe care îl cunosc de 30 de ani care era cu 2 ani mai mare decât mine la seminar preasfințitului Eronim Sinaitul și Ignatie Mureșanul le adresez aceleași cuvinte de recunoștință îmi îndrept gândul și recunoștința către părinții duhovnicești care de-a lungul vieții m-au povățuit și au fost alături de mine. De sfântă amintire îmi rămân chipurile luminoase ale părinților cu viață sfântă, Paisi și Cleopa Ilie de la Mănăstirea Sihăstria, de-arșa lascului Arhimandrita Petrei Partenie, fostul mare eclesiar al Catedralei Mitropolitane din Iași, sub a cărui povață, am petrecut mai bine de 10 ani, și celui mai harnic și ospitalier stares pe care l-am cunoscut și care de curând s-a mutat într-o împărăția lui Dumnezeu, Arhimandritul Victorin Oanele. Recunoștința mea se îndreaptă către părinții mei, Elena, aici de față, și Miron, plecată în lumea iubirii lui Dumnezeu, împreună cu fratele meu, Dănuț. Datorez mulțumiri profesoror mei de la Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț, părintelui profesor Mihai Vizitiu, fostul meu director, și părintelui Gheorghe Onofrei, care se află aici, profesoror de la Facultățile de Teologie Iustinian Patriarhul din București și Dumitru Stăniloae de precum și profesorul de la școala Doctorală, cu un gând special părintelui profesor Constantin Pătuleanu, cât 20 de ani i-am petrecut în Moldova, la Mănăstirea Neamț și la Catedrala Metropolitană din Iași, păstrez frumoase amintiri părinților de la Neamț, Sihăstria, Catedrala Metropolitană din Iași, soboarelor de la Agafia, Văratec și Vorona, precum și tuturor mănăstirilor din Moldova cu care am colaborat în anii slujirii mele la Exarhatul Mănăstirilor din Iași. La București s-au adăugat anii și slujirea alături de părinții din soborul Catedralei Patriarhale, pentru care aduc cuvinte de mulțumire și frățească dragoste, precum și părinților și maicilor din mănăstirile eparhiei, între care amintesc cu prețuire și recunoștință cuvenită numele mănăstirilor care m-au ajutat și cu care am colaborat în mod deosebit, Stavropoleos Radu Vodă, ce la pasărea Sinaia și Sfânta Cruce, Caraiman, precum și toate celelalte cărora le adresez acum cuvânt de prețuire. Sunt scrise multe nume într-un pomenic al inimii mele, dintre care voi aminti doar câteva care se doresc a fi așezate la proscomidiarul recunoștinței, Paisie, Andrei, Nectare, Dionise, Dosoftei, Teofil, Benedict, Clement, Dumitru, Macarie, Valerian, Mihail și alții mulți, ca să nu-i pomenesc pe toți, și nu în ultimul rând, Arhimandritul Venamin și celorlalți părinți din administrația Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru care am cuvinte de prețuire. De la începutul acestui an am trăit o experiență specială ca reprezentant al Patriarhiei Române la locurile sfinte și superior al așezămintelor românești de la Ierusalim, Erihon și Iordan. În această ascultare, pe lângă preafericitul Părinte Patriar Daniel, care m-a sprijinit cu lucrul, cuvântul și rugăciunea, m-au ajutat și alții rar și slujitori ai Bisericii precum și oameni binefăcători și credincioși cărora le mulțumesc cu recunoștință pentru susținerea unor lucrări de reparații, cei drept cam puține, într-un timp scurt, desfășurate la Căminul Așezământului din Ierusalim din luna aprilie până în prezent. Dintre toți aceștia, Domnului Stelian, atent și binevoitor, mai ales în timpul slujirii mele ca eclesiar al Catedralei, dar și la Ierusalim, îi aduc un cuvânt de mulțumire. Gânduri bune pentru cei din ținutul rădășenilor și al fălticenilor, pentru colegii mei de seminar și de facultate, slujitori devotați în parohii sau pe la mănăstiri, pentru cei care m-au ajutat adeseori cu rugăciunea, sfatul sau fapta lor bună. Îmi cer iertare de la cei cărora le-am greșit cu sau fără voia mea, celor pe care i-am uitat să-i pomenesc din pricina mulțimii numelor, pentru care sunt însă dator cu rugăciune și recunoștință în toată viața mea. Păstrez în inima și rugăciunile mele pe cei mai mulți dintre oamenii întâlniți în drumurile vieții mele și așa merit miridere la Sfânta Proscomidie într-o netrecătoare pomenire. Vă rog din toată inima să nu mă uitați în rugăciunile pe care le înălțați înaintea Domnului, Cerând pentru mine mila sa cea bogată și răspuns bun la înfricoșata sa judecată. Îmi voi aduce mereu aminte cât de bun a fost Domnul cu mine și dumneavoastră de asemenea. Vă mulțumesc! Fostiți ieșim și ne oprim de, trepte, de și continuăm. Da? contempt and disdain. the are yeah. So come here. Yeah, that's the to of to Ascultătorii, am transmis în direct din Catedrala Patriarhală slujba Sfintei Liturghii. De asemenea a fost transmisă în direct de postul nostru de radio slujba de hirotonie într-un arhereu a preasfințitului părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Slujba a fost săvârșită de preafericitul părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod. Aurel Moise, este pentru atenție o zi binecuvântată.